Grenseløs. Grenseløs. Grenseløs eller grenseløs. Nova Nova Nova, Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nog.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 Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Cause Jackson Mammoth, Max Jamerson Cause, Jackson's and Mammoth, Max Jamerson Moose. Are you finished with your big talk? Hello. Visst passar bättre in för dina gränser och är gränsöverskridande nog. Renessans, pissuar, illusioner, Casens stipendieater och Saltworn. Kunst er som fisk. Det funker som fersk mat, og det er svært for som holder sig. da det meste av fisk stinker etter kort tid. God kveld og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I dag skal vi snakke om kunst, for kunst er jo noe vi alle får tredd ned over hodet hver dag. Et vanvettig, kjedelig og gjeldanalysert tema. Det er ikke bare kunst i seg selv, misforståtte og uttrykskåpte såkalt karakterer bedriv, men alle de som i tillegg skal livnære sig på å være eksperter på å forstå og fortelle hva kunst er. En utfordring og sterkt ønske vil være om man fjerner ordet kunst og alt som forbindes med det, og bare la aktivitet som om det omhandler, få den oppmerksomhet det fortjener. Og da mener jeg når en selv oppsøker eller oppdager det. Kun, kunstig. Svelstig. Svelstig. Svulstig. Spennstig. Dristig. Utfordrende. Konvensjonsløst. Provoserende. Hensynsløst. Ord som får den mest grettene kunstner til å klø mellom beina. Bare det er lest av noen med en mer søt, sensuell og kunstig stemme. Som sukkerspinn dyrker man det sære og nære, det vulgære og surrugate. Alt som ikke rimer mer enn tre ganger og blir gjentatt for ofte. I vår egentlige verden, Norge og Vesten, det er det kunsten for å gi deg noe å vise. Vise at du er noe, og at det gjerne reflekterer noe som speiler deg selv. Det er viktig å vise at man ikke er overfladisk. Det er viktig å vise at materialisme ikke betyr noe for deg, når det egentlig betyr alt. Kunst er ikke bedre enn du selv gjør deg til. Kunst er definisjon på kreativitet på ville villeveier. Kunst er åpenhet og uforklarlige selvfølgelse. Kunst er ufattelig bortkastet og livsnedvendig. Kunst er hovmådighet, sårbarhet og selvhøytidlig frigjordhet. Kunst er ikke minst påstande om hva som er rett og galt. Kunsten å være, kunsten å lære, kunsten å stå, kunsten å gå, kunsten å la kunst være kunst. Kunsten å skrive kunst så mange kunstneriske muligheter som kunstnerisk mulig. Men stoppe skrivekunsten før det blir for kunstig og cheesy enn det det allerede var. For ikke snakke om kunsten og holde kjeft vi har på Grenseløst på Radio Nova Hvor vi i dag snakker om kunst Og da har vi fått besøk av kunstner Kjersti Andvig i studiet Velkommen til oss Takk skal du ha. Går det an å snakke om kunst uten å beskrive det? Uh, ja, så jeg tror det går an å prate om ideene bak kunst Det er kanskje vanskelig å prate om spesifikke arbeid og verk Uten å beskrive det Men blir du noen gang lei av å beskrive kunst? Ja, altså jeg beskri, føler kanskje ikke at jeg beskriver kunst så eller det som jeg er opptatt av selv er jo som regel ideene og tankene øh, som ligger bak det. Så det å på en måte beskrive konkrete arbeid, det er jo egentlig for så sånn vidt veldig sjeldent at man gjør. Det med hvis, man treffer, hvis jeg treffer deg og så skal jeg beskrive et arbeid, eller jeg vil ha lyst til om innholdet av et arbeid som du har sett, så er jeg kanskje nødt til å beskrive det. Men hvordan vil du beskrive det? Vil du beskrive hva slags gjenstand du bruker, eller hvordan farge, maling, eller hvilke motiv, eller vil du gå mer in i det, vad du, du vil med det, meningen bak det? For min del så er jeg alltid mer interessert i ting bak det, men det er jo ofte at, at det visuelle henger sammen med innholdet, altså at man har gjort visuelle valg utifra en tanke bak det. Går det noen, hvor går grensen for kunst? Ah, vad betyr det? Altså, det? det her er jo et grenseløst program, og da må vi jo sette en grense. Enten det, eller så hiver den på havet, eller... Jeg synes vel kanskje ikke at det går en grense på kunst, men det er vel veldig ofte at man på en måte forholder seg mer til det i forhold til en kontekst. Altså, man leser det ut ifra... Altså, det er suttet inn i en kunstkontekst, og derfor leser vi det som kunst. Men så er det på en måte avhengig av du putter in i den konteksten, da. Ja, for jeg har en idé till et kunstverk. Mm -hmm. Og da tenker jeg å prøve å være kontroversiell, for det er vel viktig å være kontroversiell hvis man vil hevde sig som kunstner. Hvis man vil hevde sig så er det kanskje viktig. For det, det, for det er jeg tanke på, det er, Men jeg må bare ja. få si at det betyr ikke nødvendigvis at det blir bra kunst. <laughs> Nei, det, det er vel det som kan diskuteres. Ja. For det, det jeg tenker på, det er altså, med, tanke, med tanke på det høye antallet bilulykker, så, så kunne man jo ha puttet et vrak in i et rom med blinkende lys, vinduesviskere som går, bilhornene som tuter i en evig sirene, lemlestede som henger ut av vinduet og dørene, blod som flyter, og så fyller man resten av rommet med en spøkelsesatmosfære med sus fra skogen. Synes du det høres ut som en god ide? Ja. Jeg vet ikke om det er et arbeid som vil gjøre noe for så det. Det kan jeg vel ikke si. Jeg synes jo det som, hva skal man si, jeg synes jo kunst er interessant når du ikke bare illustrerer ting, når du på en måte tar det skrittet videre. Og det mm. du beskriver nå hører seg veldig mye ut som en illustrasjon av, la oss si en bilulykke. Hvor ille må det være for at det blir kallet for kunst da? Jeg vet ikke om det trenger å være verre, men spørsmålet er vel mer, er det interessant? Og, eller for å si sånn, det er ofte interessert, det er ikke spørsmålet om å vite det er kunst ikke, men det er mye mer, er det interessant kunst? Så, så for meg, det du skisserer nå da, er det kunst eller ikke kunst, tror jeg handler mer om konteksten du setter i. Så setter du det i en, en kunstutstilling, så ja, per definisjon er det kunst. Men mer interessant vil jeg da igjen påstå, er, er det bra kunst? Men er det da jeg snakker om at grensen går for hva som er interessant kunst eller ikke? For meg gjør den det i hvert fall, ja. Okay. Kan et uh, normalt menneske bli kunstner? Eller må man ha indre stridigheter, innvendige og emosjonelle og følelsesmessige konflikter og være psykisk ustabil og ha et temperament som få kan takle? Altså, kan må til av indre uforutsigbarhet for å bli kunstner? Nå sier ikke jeg du er den. Nei, men, men, men altså, politisk korrekt svaret er jo selvfølgelig å si kan bli kunstnere og jeg tror alle kan bli kunstnere, men jeg tror nok det er en viss hva skal man si, overvekt av hva skal man si, ordblinde eller folk som har en eller annen slags liten tvistvese eh, i kunstscenen, selv om det vil veldig mange bli sikkert veldig sint for at det sier. Ja, altså jeg har jo snakket med noen ti minutter før det her, og jeg kan jo påstå at eh, noen av de, de tingene jeg nevnte her, som kanskje som en del av kvaliteten man bør ha som, som kunstner eh, er en del som er opplevd hos deg i hvert fall. Nei, altså jeg vet ikke hva slags kvaliteten man bør ha som kunstner, men et, som sagt, min erfaring, eller de menneskene jeg har så er det ofte et eller annet som kanskje ikke er helt på grepe. greipet. Ikke nødvendigvis at man er ustabil eller noe sånt, men at man har et eller trekk, da, i sin person kanske.: kan, kan du forstå at folk er uinteressert i kunsten? Ja, det kan jeg absolutt forstå Jeg synes selv det tok meg veldig lang tid Å egentlig begynne å like kunst Da har jeg egentlig bare vært I å lage mine ting og kunstplattformene Der har fått rum og muligheten til å gjøre det Det er jo først de siste åren At jeg har begynt å kunne sette pris på kunst Fordi at kunst krever noen ting Og det er klart att det, det er ofte Ja, det kostet noe da Eller det er, hva man si på norska Altså, to make an effort Du er nødt til å jobbe for det ja, er det så mange som egentlig bryr seg om kunst? Sånn direkte så er det vel egentlig kanskje ikke det hvis man ser på hvor mange som går på kunstutstilling og sånt. Men eh, jeg tror vel altså at kunsten på en måte, hva man si, eh, man, man kan se trekkene i andre ting også, altså man bruker, hva skal man si, grep, eller altså den går in i film, eller den går inn i musikk, eller den går in på andre felt da. Eh, if I think also på på världensbasis så är väl egentligen en ganska enormt stort market altså. Så i den förståningen er det nog ganska många som är intresserade av konst. Ja, för jag det att som ödelägger väldigt mycket for mig då i fallet med konst det är då kritikerna. Alltså det är för att det ger förtynt alltså de ger förtynt intat av kunst och lägger meningar på föringarna med konst. Hur syns det du i fallet då? Du kan kanskje ikke snakke negativt om kritikere. Jo, jo, jo det kan jeg vel, men øh, øh, jeg har mistet tanken min. <laughs> Nei, men, men øh, jeg synes jo generelt at kunst som må forklares, ikke også nødvendigvis er av det beste. Jeg synes jo øh, kunst handler veldig mye om å oppleve eller bør i hvert fall handle mye om å ha en opplevelse. Men det er kanskje ikke nødvendigvis da igjen den der lettfattelige opplevelsen at du med en gang forstår ting. Det kan jo godt være en opplevelse som går på undring eller slike ting. Men, men det er jo klart at da kan jo kritik, kritikken ødelegge veldig mye. På samme måte som at man også veldig ofte er nødt å skrive om kunstler. Det blir skrevet, og så leser man, og så ja. Ja, er kunst det man tror det skal være? Er det din oppfatning at det, det er det man tror det skal være? Ja, det vet jeg ikke meg helt forståelig. Altså, da jeg, jeg, altså, jeg på kunst, det er det er maleri, det er liksom sånne mer tradisjonelle ting som man ser på de fleste museer. Nå, altså, installasjoner har blitt mer populært uh, på enkelte utstillingen, men er det mer enn det som er kunst? Altså, er kunst uh, på et... Altså, jeg, jeg, jeg gjennomsyrer gjennom genom samfunnet, for å si sånn, egentlig. Ja, det kan man sikkert se si, men jeg tror jo også at altså, kunsten er nødt til å tiden også forandre seg og utvikle seg for at den skal få lov til leve, på en måte. Så den, den stjæler jo og tar jo, altså, du har jo for eksempel videokunst, som ikke var vanlig før du hadde, altså, som på en måte, en, ikke en nyart ting da egentlig, men relativt ny ting da, eller på 90-tallet i hvert fall, det her er ikke, er ikke kunsthistoriker, så jeg kan ikke sverge med det, men innbyrde meg at på 90-tallet så tok videokunsten veldig, veldig av da. Så det er klart at man bruker jo andre medier og andre ting, da. Derfor, jeg var på høstutstillingen for to år siden, det var siste gang jeg var på høstutstillingen, men det har ikke med saken å gjøre. men da satte jeg meg inn i denne kinosalen, mm. og jeg tror jeg så 11 sånne små snutter, og det var det var liksom sånn, ja, det her, er, det her er eksperimentering fordi at det er relativt nytt, ikke fordi at det nødvendigvis, man tror man skal, som du sier, at det skal være intressant. Mm. Ja, nei, men jeg tror jo eller videokunst jeg, forstand, er vid den forstanden ganske bra eksempel på hvordan det eksploderte med at alle hadde lyst til å det, og det var så, så lett tilgjengelig uh, å få et videokamera. Og så har den brukt en del stund på å faktisk bli ordentlig god da, og på en måte profesjonalisere Rade Nova er grenseløs på FM 99,3 Grenseløs på spelet nu hör jag en låt där den går lite om är det konst du hör på nå? Jag vill ju kanske det en jazz men uh, kan gott kalla som musik är ju också konst vissna ska bra det i ett väldigt stort perspektiv man kallar ju ofta på um, litteratur og musik for konst och så har du da det specifika som heter av bildkonst. Jag vill det vill slå av där bråket. man men jag syns ju det som ett väldigt gott exempel på vad ska man säga det med musikker och alltså det vad ska man säga si, förhåll mellan musik och konst det är en dam som heter Diamanda Galas som kanske är min favoritkonstner som lever per idag som på på ett mode har vidarefört blusen rent musikalsk men som også gjør reine performance där hon bär brukar sin vokala stämma då och så är det på ett sätt vis en trada skillen där då eh som säkert är väldigt svårt att och veta å inte något ena mer melodisk men altså, for å ta musikk på ferdig på det, vil, vil man kunne si da at uh, ja, for å ta det der uh, boysong, jeg blir bare liksom smukt, og i, i forhold til eksperimentell jazz, at noe er mer kunst enn annet All bedre kunst enn annen, kan man se. Si. Mer avansert kunst enn annet Kanskje man kan også si mer interessant kunst Det kan man også si, ja <laughs> det, Og det er vel kanskje mer, flere, Mange påstår at voice-on uh, er mer interessant En eksempel til yes. jazz uh, Ja, noen vil kanskje Si det, eller noen vil bare Kanskje også si i forhold til man liker Eller slikt mm. som sagt, Da tror jeg kanskje vi gjen kommer litt tilbake til Det er altså Kanskje er det umulig å definere kunst Men som regel Er min erfaring at kunst krever Litt mer. Ja, men det, må, må man da vite hva kunst er da? Nei, eller, så, så, eller du kanskje var inne på det og sa at opplevelsen er viktig her. Ja, og, og øh, jeg synes jo også som sagt at det å definere kunst på et vis, jeg forstår at folk, kunsthistorikere har behov for det, men jeg tror for, for den, den vanlige mannen så er det kanskje at man tar veldig mye bort til å ha en opplevelse hvis man hele tiden går og ser på kunst og tenker, er det kunst eller ikke kunst? I stedet for å faktisk ta kunst på alvor og prøve gå inn i det. Men, men kan, kan kunst da være tydelig uten å vise noe som helst? Hva mener du, tydelig uten å vise noe som helst? Ja, som, som du sier at man, man kan oppleve det og se det sånn som det er men må det på en måte en mening for at det skal være kunst? Og det må være en mening for at det skal være kunst. Det må en kunst. baktanske liksom, det som må beskrives. Så det er veldig vanskelig å si at det må være hverken det ene eller det andre. Uh... Ja, kan kunst være usynlig? Det kan det sikkert, i form av den, hvordan den påvirker andre ting eller slikt, så det er godt mulig at man kan godt si at kunsten kan være usynlig også, men selv om jeg vet helt hvordan, jeg klarer ikke helt å visualisere det hele, forestille meg det konseptet da. En spiker på veggen. Og så henger det et måleri der som man ikke kan se Men ja. det var en idé på usynlig kunst Kanske det <laughs> Tror du det er mange som sitter hjemme Eller sitter med eksklusive kunstverk i heimen Uten å være klare av at de omgir seg med klenodiumet Nej, det tror jeg ikke Det er sikkert noen også, men jeg tror ikke det Jeg tenker at det er mye, det er mye kitsch hjemme i folks hus og hjemme Sånne gamle ting man egentlig ikke klarer av at, at det har en kunstnisk verdi Altså, en kunstnerisk verdi, og ikke en kunstnerisk verdi. Altså, tenk på, jeg har jo vært veldig mye på besøk hos mine besteforeldre, og de har et hjem som bare er fylt med bilder. Altså, alt for fotografier, til malerier, til trykk, som er bilder som de har arvet, som de har fått av folk, og det er på en måte, det er ikke et ledig på veggen i det huset. Og det er klart at hvis man ser på hvert bilde, så kan man kanskje se si at noe av det er, går mer in for dekor, eller andre ting på en måte har kanskje en mer... Øh, kunstnerisk verdi, kanskje. Eh, da tenker jeg ikke nødvendigvis på prisen. Eh, plus at kanskje ting man liker mer enn en ikke. Eh, du, går, så. du går ikke litt på navnet også da, at uh, for å ta et eksempel, mora mi, hun har en, en ferdinandfinne som hun har hengt sentralt i forhold til andre ting. At det ligger litt på det også, hvis man da nå er hun på det, men at kanskje mange har sånne ting som de egentlig ikke det er sikkert veldig mange som, som kjøper kunst fordi det er på en måte prestigje eller at det på man vet at det er det riktige å kjøpe. Det er sikkert det, og det tenker jeg for at det helt greit, eller jeg synes jo som sagt det er fint med bilder på veggen. Jeg synes maleri for eksempel er veldig fint å ha rundt seg. Ikke nødvendigvis at det er hvert enkelt måleri har den enorme store kunstneriske verdien, eller altså, hva skal man si verdi i forhold til hvilket hvem som har laget det, eller slikt mm. eh, Er det noe som er kunstig i studio her? Du ser jo selvfølgelig ingen Haha, hvordan ha, det ser ut her Men det, det som er her, det er jo Teknikeren, han kunst Ja, <laughs> han lager kunst Han lager kunst, ja, han er ja. jo Ja, det her, altså vi har jo noen flasker varis, ja, det, det, du, kan si at, ja, du kan si at det som er kunstig i studio her Er vår samtale Det er kanskje det som er kunsten Altså, som er akkurat her nu. og det er jo en annen dimension ved kunst vi er og vad skal man si, den diskussion, som kan komme ut av kunst som jeg igjen da også synes er mye mer interessant hvis den ikke bare handler om at en ting er kunst eller ikke er kunst hvis man på en måte faktisk går inn i en ting uh, Synes du det finnes for mange kunstnere? Kunne det vært en idé å finne en måte å eliminere noen kunstnere? Naja, türe det finns for mange konstnärer utifrån både att det känns det är tror det är bra för folk att jobba med kunst, Jag tror det er sunt og jag tror inte jag tror inte det är något problem egentligen. Alltså ser ju att det är på något sätt svårt för unga konstnärer. När för eller gör thing eller och fordi jeg tenker på en elimineringsmetode Det kunne være altså Leonardo, Leonardo da Vinci, han sa det at En kunstner bør beherske anatomi Tror du det er mange kunstner som behersker anatomi? Nej, en del Gjør du det? Nei, ikke spesielt Men du, Hvordan type kunst de er det, det er mest med? Nei, altså, jeg er jo Opptatt av ideer Og jeg er veldig opptatt stort sett av ting som er rundt meg uh, Og det er som regel, om ikke alltid ideen som bestemmer hvilken form arbeid tar. Nå etter å ha jobbet med det i år, så kan jeg se si at veldig ofte resulterer det i ganske store skulpturer, egentlig. Men jeg har jo jobbet med lyd og, og andre ting også. Så det er ideen som bestemmer hva, hva arbeidet blir. Jeg er egentlig litt mer sånn, jeg føler det er en sånn ravn som bare går omkring og, og plukker ting. Og så ser jeg sammenhenger som Kanske ikke andre ser, og så har jeg lyst på en måte fortelle, eller uttrykke, eller videreføre de sammenhengene og ideene. Jeg er veldig opptatt av assosiasjoner også. Uh, skal vi se hva det er på i forhold til anatomi? <laughs> uh, når du lager... Ja, vi er faktisk nesten... Jeg en liten beskjed på øret, jeg beklager det. Uh, et siste spørsmål. Mm -hmm. Hva kom først? Kunst eller kultur? kultur-type. Jeg har ikke noe svar, jeg vet <laughs> Men jeg vil gjerne ta et, et siste et til spørsmål, altså. Jeg må bare vite. Tror du det er noen kunstformer som ikke er funnet opp enda? Ja, det tror jeg. Men det er også fordi at jeg tror for eksempel kunsten henger sammen som teknologi, kunst henger sammen med, med ting som skjer rundt i samfunnet, da. Så det er helt sikkert masse ting som ikke er funnet opp. Så det må, for de som vil være kunstnere ute, så det bare å peise på og prøve ut? Ja, jeg er veldig for det også At man også skal bare kjøre på fin på Grenseløst Grenseløst Grenseløst eller grenseløst ikke hvis det er det ville bli sånn at kunsten ble å påvirke meg en sånn grad at jeg og kanskje deg om som jeg blir med på en reise som går i en ve i en gang. Tastaturet visste at da dette ble slått ned. Bokstav for bokstav i en strøm. En strøm, det var det en klisjé, med vegring for å stoppe. Men taste, taste, så mal male. En katt, ha, det var morsomt. Eller var det morsomt? Det føltes morsomt. I øyeblikket fingertuppene mine satt sitt avtrykk på bokstaven som igen indikerte det som kom på arket på skjermen i skrivprogrammet på maskin, men som nå er så glämt hva det var som var morsomt. Nei, men nå stopper jeg opp, på fingrene får ikke signalen og mer inspiration fra hjernen min til å trykke på bestemte taster i en bestemt rekkefølge, så det jeg leste nå, det i hvert fall er forståelig ord for ord, men sannsynligvis ikke i en sammenheng, men det er jo hele grunnideen bak det her som alt annet er, og kanske muligens eventuelt, hvis jeg skal uttrykke en største selvfølgelig, så er det det at kunst som alt er et experiment innsatsen i livet og premien døden, god kveld, god natt og godt nytt og all den lykke til på reisen, god tur. I ge künstler Kirsti